Bismillahirrahmanirrahim Me emrin Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Në qëdë këna fi Jusufa wa ikhwëtihi Ajatun një sainin Për të gjithë ata që pyesin në historinë e Jusufit dhe të vëlezërve të ti Ka shumë mësime Inna alhamdhe lillah Nahmedu hua nëstainu hua nëstafiru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 O shërru lëmuri muhdethatu ha O kullu muhdethetin bidha O kullu bidha të mdolale O kullu dholale të mfinar Bashdojmë historin E Jusufit a.s. të cilën e filluam në hytëbën e kaluar Të rëguam në hytëbën e kaluar Momentët kur Vëllezrit e marën Jusufin Dhe e vendosën atë bëndan pusë më pasu këtën të baba i tyre duke qarë edhe duke pretenduar se Jusufi në hënri ujku. Edhe të reguën përfundimisht durimin e madhë që shfaqin Jakubi a.s. ndaj kësaj fatkesie që i ra. Vëlezrit e Jusufit përgjën e bëm këtë dhe i veprimi nga hasedi që kishën për vlaj në tyre përse vlaj në tyre kishë të lojgradet lartë të këtë baba i tyre. Edhe shikoni se si Allah i madhëruar e këthën më rapsh që limin e ziliqari dhe hased qiut. Hased qiut Kasi synim do të poshtrohet, do të, të uli poshtë, por Allahu i majdhëruar e bën veprimin e tij shkaqjit të ngrihesh lart. Kështu ndodhi edhe me Yusufun alayhis salam. Ata dëshën ta poshtronin, ta largonin fytyrën e babait të tyre, mos shikonte vetëm vetëm se ata zeja e babait tyre kishte vetëm në në brancit saj kishte vetëm dashuri për ta. Por, ndodhje kundrta Allahu subhanu wa ta E bërish ka këtëlloj dhe primit të tyre Që Jusufit ngrie shëllart Në dynja dhe në jet E bërish ka këtëlloj dhe primit Gjithashtu që babarit ti ta donë të Jusufin A komër edhe më shumë Kështu që është përblimi hasedit është që Allah i më dheruar Ja shtonë hased që jutë smundin e hasedit më shumë zemër. Prandaj tregon Allah subhanahu wa taala në vazhdimin e surës që mbasi e vendosën Yusufin në pus. Kalon një karvan me udhëtarë të cilët shkonin nga Palestina në Egjipt. Anë ndalojnë pran pusit për të marrë ujë dhe çon një person. Shkon një person e hedh kovën Dhe ndërko që e hedhko më vëndën pusë kapër të Jusufi Paskovës Atëherë e ngejërë të lardë dhe e mërë Dhe thotë, oh thotë, gjithë e indialë Më thënë Do përfitoj për ti E fshehua të që mos e marin vesh të ti dhe që kërë e ka gjithur Që mos e thonë në ebë dhe i nevi një pjesë fitimi ti E mori edhe për tashitur Edhe e shitim me pak lekë që mos mos e dallonin të tjerët që ky e ka gjetë diku edhe mos i hapnin probleme. E shitim me pak lekë. E blen atë ministri i mbretit të Egjiptit ose i faraonit të Egjiptas asaj kohe. Ndërkohë Josufi ishte akoma i vogël, edhe pse kuptonte por ishte i vogël. Mbas i merr atë ministri e çon në shtëpi te ke shoqja edhe të rëgojnë djetarët e të fësirit, thonë me sa duke të ta nuk ishën fëmi, sepse i thotë të shoqës të solda një djalë, me shpresë të ne dë përfitojmë për këti, ose të bëjmë atë fëmi në tonë, të abirësojmë. Thotë Allahu subhanu e talë të rëgonë, këdhe li keme kënë nëli Jusuf, këshu thotë ne i dhamë për shtetë Jusufit në tokë. Logarit, shkojnë në shpjën e ministrit, të jetonë d Në një familje ku nuk kishte fëmijë, ishte i vetmi person tek të këtë cilët drejtoheshin syt prindërore. Domethënë, kjo është mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Kur besimtari i mbështetet te Allahu, kur besimtari i mbështetet te Allahu, nuk ka kusht ti bëj keq atij. Por sa më shumë përpiqen ti bëjnë keq, vetëm se mirë i bëjnë. Vetëm se mirë i bëjnë. Si të dhe është të i bëntejmia, u dhe është të amishve ti, unë jam si delja. Nga dojë që të nëhevësh, unë bëjmë bjën bëlesh. Bjën edhe ata deshë në të hedhin një sufin, ti bëjnë dëmë, por alloha ngridja të lartë. Edhe alloha subhanu e taala e të qojë në këtë lojë ambjenti, që të ngridja të lartë, ti mësoj gjithashtu edhe shpjegimin e andrave, si dhurat për Allahu subhanuat e ala që më pas të përdor të këtë mirësi dhe të dhurat të Allahut për të vendosur ligjin e Allahun tok si këte e të regojnë e të regojnë gjarja në vazhdim rritet ju sufi si mosë më mirë në këtë shpil deri sa vjen momenti që i bët djal i fuqishëm i ditur i jepë Allah subhanu wa ta'ala djeni edhe urtësi në moshën kulminandër të rinist ti gjithashtu i dhorën Allah subhanu wa ta'ala edhe bukuri mirë po Allah i madhëruar kur i dhorën një personi bukuri mundët në shumitën e rase për mësënët gjitha rase në sprovonën e sprovon të me një sprov edhe kjo është e në sprovë që i ra Jusufit që të diltë në pa sinceriteti ti edhe besimi ti lartë në Allah subhanu wa ta'ala dhe kjo është sprova e grave Thot Shekhu Listam ibn Utejmije gjdo kush që ka bukuri të cilë ti ka dhonë Allah bukuri e sprova në Allah i madhëruar me qështën e grave edhe Jusufi kishtë një luj bukurie të cilë në do të tërgojmë më mbra pa jeton të në shpine ministrit shërbëtorit tyre i shërbën të tyre atëhere grueja e ministrit efton për të bëri moralitet mirë po ajo nuk e kishtë kuptuar se kujt po e kërkon të këtë fje këtë veprim të ndyr ajo me ndon të se Jusufi ishte një person që e rentën mas epsheve si kafshët këshu me ndon të ajo edhe me ndonëtë se me bukurinë e saj do të mashtronë të të do të bëndë të për vete, por nuk e kishtë e kuptuar që fuqia e besimit në zemën e besimtarit dëshurie për Allahun, është me oma dhe se epshet e dynjastet shka për nësaj. Për ta oma një besimit që egzistën në zemën e besimtarit thyrën të gjitha epshet, i thënë turi të gjitha hapshët i thot Yusufit e ja të bëjnë immoralitet e dhe i mbyll të gjitha dyert i kytç të gjitha dyert e, e kështjellës së saj që mos hyj njeri shikoni pak Yusufi ishte djalë i ri në fuqinë e Enis ishte i bukur ishte i pamartuar ishte në vend të huaj ishte në shtëpinë e tij ku ai banonte nuk e akuzon se do të njëri foshte për gjë keq sepse ai e ty jetonte 24 orë janë mbyllur dyert që mos hynte njerëj ajo që urdhëronte ishte zonja e saj e shtata edhe e teta në fund fare dhe kërcënojnë që nëse nuk e bën këtë gjë do ta burgosë gjithë të shkëqe përbalohën për para Jusufit si sprovë për të që nga të regoj neve allahën një shembul të lartë të besintarit që do allahën më shumë së shdoj gjithjetar të besintarit që ka mbushur zemën e ti vetën me dëshuri për allahën për gjithje ti e me njëheshme kale me adhe allah Po luajmët nuk hezitoj. Mëu ato luaj po i kërkesa që bën ti. Mëu ato luaj po i kërkesa. Kërkesë Kërkes shumë e ndyr. Innahu Rabbi ahsana ma thwaya innahu la yuflihu al-walimun. Pastaj i tregon asaj edhe një shkak tjetër për veç besimin tinë në Allahun që e ndalon ta bëjë të ndëpërimi i thot në mund të abet të lojgjerë ndezotristim, nuk mund të shkel në ndezotristim i cili më rriti, me edukaj dhe u këjdes për mua, sepsa Allah nuk i e për sukses. Një zëmizor që bëjë padrecit dhe kë, dhe prim, është në padrecit më ngaje që i bërë të kujtë, të i, kujt, i prekësh në ndërë. Përndet dhe Jusuf jani, janë, nuk në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Sepse ai nuk mund të ia kthente shpërblimin e mirë zotërisht i që ishte kujdeso dhe kishe rritur atë në të lloj forme. Pastaj thot Allahu i më dhurou "Wala qad hammat bihi wa hamma biha lawla ar-ra'a burhan rabbi." Fot ajo synoi dëshiroi me veten e saj që ta bëj këtë lloj veprimi të ndyr. Pase të të dhe Jusufit i erdi këfyllim mëndimi që i vjenë zdo kujtë si pas shejtani që a hës shejtani që bëje por Allah ja lërgoj këtë loj mëndimi që i vjenë nga shejtani ja lërgoj Allah më dhëruar duke i të regua e ti një argument kanë dhënë djetarët argumenti që i të regua e ishte besimi i madhë që i dhërojnë në zemër Jusufit a.s. atë loj besimi për parët të cilit thyëshin të gjitha epshet Besimtari vërteti cili e ka shijuar Në më bërësin e besimit o vëlezër Besimtari vërteti cili e ka shijuar Në më bërësin e besimit Besimtari vërteti cili e ka njohë Në më bërësin e vetë Me bukurin e vetë Me plëtfuqin e vetë Nuk ka shansë ta kundështonë Në më subhanu ota ala Por njëri e kundështonë Në më në më në atë moment Kërë besimit i është i dopët Ku e nuk e një hëmën, ku e nuk e një fëqin e hëmën, ku e nuk e një bukurin e hëmën, ku e nuk e një plotë fëqin e ti dhe madhështin e ti. Nga një anë të ti, zemë e ti shumë në gëllohë për në e kundështën e ta. Nërsa Jusufi nuk ishte i tijelë, Jusufi në adhajnë shemë të lartë. Pa argumentinë Allah, dhe më thanë iso dhe Allah, një lojbësimi të darë në zemër që të përballon të këtë lojbës provet madhe, sepse shkaj qëtë ishën të gjitha kundë ati. Të gjitha shkaj qëtë ishën kundë ati. Edhe në këtë moment, thotë Allah subhanu e ta'ala, këdhali keli nësri faan husua wal fahsha, innehu min e ibadin e l'mukhlasin. Thotë Allah ma dhurujat, dhurujat i këtë lojbësimi, që të që të, Ti alergoj të keqen dhe i moralitetin nga Jusuf a.s. Sepse a i shte për njëzit sinqert Kështu Allah i madhëruar I shfëton njëzit e sinqert nga keqia Dhe më thënë sinceriteti është një nga cilësit më madhështore Që e ruen një ju nga keqia Madhje dhe i blisi I thot Allah subhanu e taala Që do t'i hum të gjitho O përveç Illa i ba dhe kemin humur muhlasin Përveç ro të të të sinqert Këtë do të pot që sinceriteti është një përcilësi dhe më madhështore që dhe e ruën një riun dhe është pëtonet nga zjarë gjehlemit dhe nga shkajët dhe gjehlemit Ishte për e robët sinqert Për ndaj e ruët i Allah subhanu wa ta'ala Më pas Vrapon Jusufi a.s. për dalë nga shpia Sepse qëndrimi më në ato momente ishte i pamundër ose shumë i vështir Edhe i suret nga mrapa gruaja e ministrit shkojnë të kdera Jusufi ndërko që përpichit hapë të dera ajo e tërhesh nga mrapa nga këmisha edhe ja grisë këmisha nga mrapa ndërko sa hapin der në der që lonë ministri burri dhe moni gros atërë kër i shikon ata në tëlloj gjëndje që dukshe që ishën duko u zënë me njën tjetërin e parë vetën e gjëndë shumë të keqe gruaja Edhe i fatë shoqit Qfa shpëblimi mund të meritorja i personit cili dëshiron të i bëj keq familës të ndër Nuk i tha që i ka bërë keq familës të ndër Edhe dëshiron të i bëj keq familës të ndër Shiko Se sa e madhës dredhije e grave Ishtë ajo e cilë e kërkoj për Jusufit këtë veprim të ndyr Më pas për të ashtëtua vetë e ne vetë Ishtë ajo e cilë e akuzoj Jusufim për të dhe veprimit ndyr Qa i dëshiron të ti bë Mirë po Jusufja a.s. nuk qëndëroj heshtur E thadha i fjalën e ti Sepse këtu u akuzua U prekë në ndërë Edhe i ishte një prekë e shumë e rëndë Akuz për e moralitet Akuz për prekë në ndëri Akuz që kërë kështë shkelur Gjitha mirësit që i kështë e bërë ministri I cilë e kështë e mbajtu Si djallën e ti Edhe kjo të rgonë Ndhirën për i kësaj u dheje zë një mësim Që nëse ti ak Nëse akuzohesh, edhe ke mundësi që ti të ashprehesh mendimin ta mos heshtë, mos heshtë, sepse nëse ti heshtë të tjerë dhe mendojnë se akuzash e vërtet, por të regoj atë të që beson të i thua nuk është e vërtet, nuk është shku, që ti të pastosh vetën ta në dhe për e saj akuzet kotë, kur ti ke mundësi edhe argument për të është vë primi Jusufit a.s. Kale hi e ra u edhe të një anë nëfësi. Tha ajo ishte cilë Mëftoj mua për të bëri moralitet Atëherë të ministri Ko i dëgjët të dë dy e palet Era në dilemë A i e donë të Jusufi në malisht Se për deri sa i kishtë mbajtu në shpi për gjithë të kohë Dhe i kishtë e rritur edhe kishtë në shqyre Në malisht e donë të shumë Edhe Allah subhanëtale kishtë e dhenë Jusufit një le pami t'ilë Që kushe, kushe shikon të e donë të Dhe Bi e në dilemë që fartë bë Ministri pyet disa persona nga familja e gruas tij. Çfarë bën? Dhe del për tyre një person i urtë, të cilët janë inspiruar nga Allahu subhanahu wa taala, se si ta gjejësh kush ka drejt për të dyve. Dhe i thot: Shikoh vot. Nëse këmisha e ti është çarë nga përpara, atëherë ajo ka thënë të vërtetën dhe Yusuf është gënjeshtar. Ndërsa nëse këmisha e Yusufit është çarë në mba, atëherë ajo është gënjeshtare dhe ai ka thënë të vërtetën. Sipse nëse e shaan nga para, do thotë që ai ka kërkuar për sa i moherti, thajë do ku u zonë me të i ka çar këmishën. Ai po i kërkon. Ndërsa nëse e shaan nga mbrapa, do thotë që ai po e mban, po i kën për sa i dhe ajo tërheq për ta të, për ta kapur një mbrapa dhe i gris këmishën. Kur e shikojnë këmishën, vënë re që këmisha ishte çar nga mbrapa. Kështu Allah subhanahu wa taala i ruan dhe i pastron njerin e tij devotshëm. Allah subhanahu wa taala e sheh të të, të sprovon është Allah i që të sprovon Por e pora i e është a i cili të shpoton nga sprova Të sprovon jo për të të pështruar Por të sprovon për të nëzir a 24 karach Allah i më dëruar I sprovon besimtajet Që ata të ngrije në grada më të larta në gjenet Grada të cilat nuk e arrim do të një ju me punë të ti Por i arrinë ato vetëm me sprova Gradat të cilën nuk e arrinë një riu me punë të ti Sa doj që të punojë Por i arrinë vetëm me sprova Edhe një prej sprova me më të mëgharë E shprova mjërsis Sprova mjërsis Tëra një fatkesi nuk e që të bësh Je dë të ruar, drosh, drosh Që të bësh Kërse këtu Kërë është sprova që Jusufi kështë në dove Po dëndë dërante, po dëndë dërante Po e zjo dhe dur është më i mirë se durimi i disa profetëve të tjerë, të cilët duruan si Jubejlelaj selam duroi, kur smunë që i dha Allahu, nuk i çot bonte. Kur si Yusuf elaj selam duroi duke zgjedhur veten në mirësi, Abdulrahman ibn Awfi ka thënë, "Os përgjuam në vështirësi, edhe duruam, dhe do os përgjuam me mirësi dhe nuk duruam." Sepse spordha mirësisë ka nevojë për një sinqeritet shumë madh tek Allahu që doshmë ta që të kesh pasurit madhe, të kesh të gjitha, edhe ti të kesh frikë Allah në dërgojsh nga dynjaj edhe nga epshën dhe dynjaj dhe nga të kjetë dë dynjaj. Nëse më shqisi, më Allah, e qësh më shqesi, është mafër Allah, ndje më shumë nevojnë Allah, pa në këthet e ka Allah dhe nërgojnë nga të kjetë. Shtu ju sufi e zjodh i këta, sepse i shte njeri i dëvoqëm. Edhe Allah subhanu talë në basi e së përvoj, Usollë i atyre një argument që të shikonin Pasërti në Jusufit dhe vërtëtsin e fjallit së ti Në basi e panë që këmisha ishte e qarë nga mrapa Atëhere I thotë ministri Jusufit O Jusuf, mos e përmënd më të qështje Kos dhe e të haruar Edhe mos e të rëgun një ju Edhe i thotë Grua së ti Thotë Ti e gabimtar pa ne kërku falje pa atë që ke bër, kërkoi Allahu falje për atë që ke bër dhe më të vërtetë që dredhia e grave është ju, e juve, i thotë ju grave është e madhe. Inne kayde kunna adhim. Dredhia juaj është e madhe. Shikoni sa çuditshme. Allahu subhanahu wa taala kur ka përmendur për dredhinë e grave këtu ka thënë inne kayde kunna adhim. Dredhia juaj është e madhe. Kurse për dredhinë e shejtanit ka thënë inne kayde shejtanika kana dha'ifa. Dredhia e shejtanit është e dobët. Domethën 30 grave është më mëmë se 30 shejtanit. Allahu na ruaj nga 30 të dyve. Kështu Allahu Subhanu Teala i pashton robët e tij sinqertë, të, ti, sinqert, të cilët u ruajnë nga haramet, sikurse ata u ruajtën nga të këqijat edhe Allahu Subhanu Teala u dhurojë atyre pasrtinë të bëdhen në botën tjete, shumë dhejën, e tyre dashpërblim më shumë vëre në xhenetë të larta, gjithashtu edhe ngritje gradash në këtë dynjë edhe për kujtim të mirë ndëme të gjithë njerëzve, lusë Allah në më dhurët në bëjë për tëra. Alhamdulillah, salatu, salam, ala rasulli, ala ali, ala ali, ala sahbë e gjemain. Në basi unë mbjullë kënë njari në këtë dojë formë, si gjithë Allah subhanu e taala, në dobinë e Jusufit a.s. duke e kaluar këtë sprovë dhe këtë provimë, me notën 100%. Në gjithë jemi në sprovim Gjithë jemi në sprov, gjithë jemi në përvim Dikush për nësh Shumica në gjenin klas Një pakicë e kalon Ata që e kalon përsa Disa e kalon me 60% Disa me 7% Disa me 8% Edhe pak janë ate që e kalon përvimin me 100% Sepse kjo ka nevoj për një sinceritet shumë Mothë të ka Allah subhanu ta ala Kusë Allah më dhur në madhurë në edhurë jetë të gjithë be E kaloj këtë sprovë Në formën më të mirë Si që knashët Allah subhanu wa ta'ala Mirë për finë sprovë atjera Sepse këshur është besimi Rrugë e gjenetit dheze Nuk është në shtrua me lule Kush mendonë se rrugë e gjenetit dhe në shtrua me lule E ka ka bua rrug A i nuk e ka johur Allah subhanu e ta anë asë madhështi në ti, asë madhështi në gjënetit Gënetit nuk është si mirësi të dynjas Gënetit është një lojë mirësi që se ka të syri, se ka të gjua e dheshi Nuk i ka shkoj njëri u ndërment Ashtë madhështi, ashtë mirësi, ashtë këdëjsi e madhë A mund të fitoshe të duke një duke më kryq A mund të fitoshe të paspova Unë nuk po themë që ne të kemë sëprovë, ati rëgjim Allah dhe Allah në sëprovë, ja. Por po themë, nëse të binë sëprovë, bëjduhim dhe mos bëjt dreve duke shkelu në haram, se po shkelu në haram, shkelu në draskalbë dhe e në gjahnem. Në basim baronë kjo sëprovë, për hapet lajmi në qytetë. Për hapet lajmi, normalisht, në hamë në la Jusuf ju pasturua për i sajgjeje, por dhe lajmi që gruëja e ministrit, kër Wa qala niswëtun fil medinët i mratul azizi të rawidu fëtaha an nëfsi qada shëgëfëha hëbba inna lë nëraha fi dhalalin mubin Thanë gra, thanë disa gra, një në mërgrash, Allah alem sa gra ishin Thanë në qëtëtë, prahabin laj në qëtëtë Gruaj e ministrit, kërkom për shëbëtoj të sajtë që të bëjë moralitetë I pastaj ka hyr dashuria për mini për për shërbëtorën e saj në brancit të zemrës, kështu thonë. I ka hyr dashuria për shërbëtorën e saj në brancit të zemrës. Ne po shohim që ajo është në një humbje të qartë. Nuk mund ta përfitojë dot njeriu dot. Ato gra ato nuk e përfitojnë dot. Si një grua që është grua ministrit, shkoi kërkoi për një shërbëtor i për të bërë mortje. Domundon është njeriu patru. Ksu thonë ata. Edhe në fund jetar të thjeshtë që qëllimi i këtyre grave nuk ishte thjesht që të përhapin si lajm, por dorën do ta shikonin se si kush u këshërbëtor që kjo grua ministri, që nga ka kaq i dashuruar posti. Ç'është kjo, ç'është kjo njeri? E kupton këtë lloj hileje grua ministre dhe ajo vetë thret ato në një dreq, në një sallon të madh, u ashtron atyre mirë mirë, edhe me ushqime, edhe me fruta, u jep edhe nga një thikë në dor për të përgatitur për të prerë fruta zonja për tyre. Pasta i fëtonët të të gjithë dhe ulen. Kër ulen, ma si që të sonë të gjithë dhe marë në gjithë dhe njëre për tyre, merë në gjithë dhe njëre një për tyre, frut, merë dhe thikën për të apërë, atër i thotë Jusufit. Dil, dilë Jusufit. La ilaha illallah. Qëfar të shohin? Qëfar të shohin? A valë fëtyre e ti ishte vetë hëna, Apo ishte djeli Apo ishte me bukur se hane dhe djeli Fële mëra ejnëhu Ekber nëhu Ekber nëhu Këttajnë i dije hunne Kullën haqësha lilla Kure panë të ture. E madhëruen shumë zemët të tyre E madhëruen shumë zemët të tyre E thotë Allah e madhërua Këttajnë i dije hunne Fjala këttajnë gjë në rabit dhe petë Këttajnë Kurse këtë paa, dhe thëtë të apërëse shumë herë. Të apërëse shumë herë, këtë paa. Dhe më dhe të regojnë që përbërë disa herë këllëve primi. Ato duke shiku Jusufin, haron duhet dhe tyre, duke i për duhet dhe tyre, së të kuptojnë që përprisin duhet, a shumë u mahnitë nga bukuri Jusufit. Valë, që bukuri ishte kjo bukuri që i kishe dhruë Allah o Jusufit a.s. U mahnitën dhe thanë, kull në hashe lillahi maha dhe beshara Thani, Që nuk çen ka njerëj. Ky person nuk çen ka njerëj. In hadha illa malakun karim. Ky çen ka vetëm se një engjëll i nderuar kur e pa bukurinë e tij. Edhe me të vërtetë, Yusufi ishte i tij. Ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem që Allahu i madhëruar i ka dhuruar Yusufit gjysmën e bukurisë dynjas. Mlidhi gjithë njerëzit, gjithë bukurinë e njerëzve. Mbledh gjithë bukurinë e njerëzve tek një person i vetëm, ndaj për gjysmën. Ndaj për gjysmën, gjysmën e bukurisë njerëzve mbështillën te vetëm te Yusufi alayhis salam. Profeterojë e pasoi se çfarë bukurie ka pasur Yusufi të till, sa ato nuk po kuptohen se po presin dorën e tyre u mahnitën, u mbin gatrut. Sistemi i rrethuar nuk po punonte më. Vetëm se pan një njerëz, të cilë me kishte krijuar Allah subhanahu wa taala u mahnitën. Mendoj një pak bukurit që ka kryua Allah Unë gjenet për besimtarët besim Kër bukurit Kjo është bukurit e kryesave Që bukurit e kryesave Për para bukurit e kryusit është vetë një pik uj Në një ocean të fund A mund dëroj Dëdhë një riu i shkret për para bukurit Së Allah Po sikur mëse kisht e caktua Allah i madhëroj që banorë të gjenetit Nuk kanë vdekje me dëvdisnin Kur ta shikojnë Allah në madhëroj atyre justifikuan gratë gruën e ministrë dhe i thanë pas e pas e drejtë. Atërë u tha gruën e ministrit, fedeli kun në ledhi lumë tunë në një fi. Ky është a i përcinë një më qërtuat. Pastaj, mas i u tregoj gruën e ministrit bukurin e ti trupore, u tregoj atyre dhe bukurin e ti shpirëtorore. U tregoj atyre dhe bukurin e ti shpirëtorore. Unë i kërkova ti, por a i uruajt, dhe më thëmë, jë vetë një që është i bukur, por është dhe një i ndëshëm. Edhe kjëllë dhe gjeja shtonë të dhe më shumë, bukurin këti një rjo. Profeti Allahot, një i zjedhër, jë ja kështë dhëruar Allahot, subhanu të ala gjithë a mirësi, sepse a i shëru falenderuës në një Allahot. Aterë i thotë, gruja ministrit Jusufit, edhe nëse ky nuk e bëna të që unë urdhëroj, atër në dha fusë atë më burg. Pas taj e thosht të hap të zi, paragrave, nëse ky nuk në bindet mua, dhe nëse nuk bëni moralitet me mua, unë dhe të fusë më burg. Aty Jusufi, i lutët Allahus subhanu e ta'ala, dhe i thot, kala Rabbi si gjnu ahabu, i lej e mimma jedruna një i lej. Tha, o zëti i më burgu është me i dashë për mua, Se sa kyve prim për cilë në ato më ftojnë dhe më kërkojnë të bëjë unë Edhe nëse ti nuk më lërgon mua për e shërët të këtyre Ka më fri se unë dhe bje në kurthin e tyre Dhe Allah subhanu atë ale i përgjigjit lutje së Jusufit a.s. Edhe e lërgon për e shërët të tyre Grave të sirët kërkonin për e ti të bëjë një moralitet Dikush ka thënë këtu Shkojnë se shpa ka thënë Yusufi alayhis salam po donte mund ti lutesh Allahut se do të mos fusetë për në burg, por do të tashmandon për së keqe. Por Yusufi thot bëj gabim, thotë që ju lut Allahut ta fusetë në burg. Edhe un po u them që kjo është Allahu na fal ti është gabim. Kjo është gabim. Të mendosh që ky profet i ky është profeti i Allahut, nuk e njeh Allahun, edhe nuk di se çfarë lut. Edhe këto logjike ekziston të disa njera të thillë mendojnë se do ta fitojnë Xhelelin pasprova. Kur se Yusufi jo, ja, ai kishte kuptuar shumë mirë që kjo rrugë ka provë. Rru Prandaj nuk i kërkoi Allahut që ta nxirrte ta shpëtonte nga çdo gjë, por i kërkoi ta që të shpëtonte për imel të tërë siç u tim të burg. Sepse ai e kishte kuptuar shumë mirë që Allahu do ta sprovonte. Dhe kjo ishte gjë e mbaruar. Ky është ligj normal tok, dha ai nuk donte të dilte mbi ligjin e Allahut, kërkonte Allah diçka që ai e dinte që Allahu së bënte të lëgjeje. Elif lam mi me hasi ben naso i trakuje kulame në më në uftënur. Elif lam mi me menduan njerëz i se një do të lejë më të thonë besuën pa jesë përvuër. E, e kështë i guptu shumë mirë këtë Jusuf a.s. Përna e di kërkonë Allah o thotë, me që ti o Allah më ke dhënë zjetë dy gjeron për zjetë burgun. Edhe kështu, ja parnonë Allah o suha më tala lutjen edhe e largonë për shërët të tyre. Lusë Allah o në madhëruar në largojnë për shë të dyndja zot ahiretit për çdo të keqe, na ruaj me moraliteti, na ruaj familjet tona, fëmijët tan, pasardhësit tan, edhe na bashkojnë në jetën e lartë Allahu shpëtimin gjithve.